tak takan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 Köszöntöm, neked, bányai Géza vagyok, ma a kagylókürt lesz a témánk. Kagylókürt méghozzá túl az 50. számán, 51. számát tartom a kezembe. 1985-86-ban jelent meg ez a folyóirat először, méghozzá külföldön. Azt lehet mondani, hogy a tűrt és a tiltott határán volt, nem jelenhetett meg csak 89-ben először Magyarországon, és azóta egy nagyon lelkes, kicsin csapat az alapítónak, a tanítványai, Abay Narennek a tanítványai tartották és tartják fönn a mai napon, napig is ezt az újságot, vagy inkább folyóiratot, vagy inkább, és ma már ezt nem is egyszer egy folyóiratnak kell nevezni, mert ez az 51. szám egy nagyon erős komoly arculatváltással járt, ugyanis ez egy vastag 180 oldalas nem is tudom mindnek nem mert ez de ez, ez, fél évkönyv. Igen, ez egy, ez egy évkönyv, fontosan, vagy fél évkönyv. Ez messze kilóg a szokásos magazin nagyságból, és tartalmi hogy mondjam az erőssége egészen más. Ezekben például a reklámok egyáltalán nincsenek, igen. hanem csak tartalom. És a főszerkesztő van itt Rácz Géza, akinek köszönhető ez a nagy arculatváltás is, és a lap egyik munkatársa Deriván. Lesz ma még egy témánk a kagylókörtön kívül, ami szintén hozzátok kötődik. Ez pedig Ludaston lesz egy nyári június 21-én a Tanya világban, és ezt a nyári is valamiképpen a keleti gondolkodás áthatja. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes. Ö, ö, esemény lesz, de beszéljünk akkor a kagyló először is ráckézem. Hát a kagyló az autentikus szellemi műhelyként fogalmazza meg önmagát, és valóban az elmúlt 20-25 esztendő azt hiszem, hogy egy olyan felelősséget és egy olyan mozgalmat indított el, ami a, a lelki értékek köré szerveződő életmód, a magas eszméiség és a hiteles gyakorlat gondolat körében mozog. Én annak idején azon gondolkodtam, hogy nagyon szépek a, a, az eszmék és a gondolatok, de igazából ezt a gyakorlat bizonyítja be, hogy vajon ezek az eszmék és a gondolatok mennyire hatékonyak, mennyire elevenek, vagy mennyire hasznosak. Nem akarom ennyire elvűként megragadni ezt az egész témát, de hát mégiscsak egy szép elméletnek a megvalósíthatóság az igazi bizonyítékkal. Hát hogy azt mondod, hogy hasznos, támondhatjuk azt is, hogy élető. Nem csak a karosszékből hogy... szép gondolat, hanem vajon a mindennapokban is megállja a helyét. Így van, és azt hiszem, hogy, hogy ez az újság, ez a folyóirat... Ö... Mind a munkálataiban, mind pedig a céljaiban, az eszményképeiben hordozza ezt, a, ezt az élhetőséget, ezt a megvalósíthatóságot. És egy napilap életében 50 példány, hát az, az nem túl sok, de egy periódika életében, és egy ennyire speciális tematikával foglalkozó periódika életében azt hiszem 50 egy nagyon komoly szám hiszen emögött nem hivatalos támogatottság és nem hátszelek uralkodnak, hanem inkább a résztvevőknek a lelkesedése. Egyszer be is mérte ennek az újságnak a kisugárzását valaki egy ilyen mezőterikus fesztiválon, és hát azt tapasztalta, hogy szinte sütött az újság. Pedig hát olyan magas hőfok, nem, nem magas hőfokon kezeltük azt a számot sem, viszont úgy látszik ezt a, a, az öntevékeny odaadásból, lelkesedésből és egyfajta jó értelembe betel, hivatottságból fakadó, Töbletet érezte meg ez az illető, és bízom benne, hogy az újság mind a mai napig hordozza ezt a spirituális, lelki töbletet. Ugye, aki mondjuk, hogy kívülállóként nyúl a laphoz, az azonnal konstatálja, hogy ez egy rendkívül professzionálisan elkészített kiadvány. A cieknek a színvonala is kifejezetten magas, sőt, azt mondhatnám, hogy a Magyarország átlaghoz képest Hát az abszolút a felső, hogy mondjam, régióban helyett, tudományos lapoknak a színvonalát közelíti, de nyilvánvalóan nem tudományos, hiszen nem akadémiai székfoglalókat szeretnétek közölni benne, hanem, hanem emészthető információt, tehát ez egy nagyon jó stílusban van megfogalmazva. És ehhez képest ez a hozzáállás, ahogy készül, az egy ilyen örömteli most ezt, hogy örömtél, ezt most én fogalmazom, de nagyon remélem, hogy úgy is, úgy is van. Egy ilyen a forradalmaknak az az örömteli hangulata érezhető talán benne, amikor saját erejéből, lelkesedésből készítenek valamit, nem a pénz dominált, tehát nem professzionális ilyen értelemben, hogy nagyon sok pénz állna mögötte, hogy ebben emberek akarnának megélni, hogy nem tudom én a hatalommal, kokettálna, vagy valami, én azt hiszem, hogy el lehet mondani, hogy ez soha nem volt alapéletében jellemző. Olyannyira nem, hogy húsz évvel ezelőtt valaki egyszer egy támogatásért folyamodtam valamely banknak a nem tudom milyen képviselőjéhez, és az kerekpereccel utasított, azt mondta, hogy hát ami nem életképes, azt, azt mi nem támogatjuk. Hát a ők még létezik, az a bank már régbe zárt. T -t -t. Tehát ez is azt bizonyítja egyébként, ami a fölvállalt célja ennek a szellemi műhelynek, a kajlókért folyóiratnak, hogy a szellem, az győzhet az anyag fölött. Mm. Tehát, hogy ne, valóban nem mindent a pénz, az anyagi érdek, a, a világi csörtetés határoz meg, hanem kell legyenek olyan magasabb értékek, amelyek mellé érdemes felsorakozni, és az mások számára is fontos. Hát talán nem véletlen a alapú alapgondolata, mottoja, uh, amiben tényleg ez az egyik legfontosabb cél, hogy uh, a lelket emelje föl, hát olyan, olyan értéket közöszítítsen generációkon keresztül, amit a mai világban elég nehéz megtalálni. És hát, hogy az elején, hogy nem találtam benne a reklámot, uh, ez mindig olyan... Uh, egyik szemem sír másik nevet, amikor Mert ezt hallom. Mert munkatárs ezért felelős lennél, ugye? Hát igen, szóval Én meg rátapítottam a, a és De pontra. egy olyan helyen ülünk, a civil rádióban, ahol szinte nem találni reklámokat, és ez a rádió is több mint tíz éve fönnáll, és, hogy mondjam, korrekt körülmények között, de 200 önkéntes munkájából létezik. Tehát van példa még talán az életben arra, hogy lehetséges ez, még ha ritka is. Ritka és elég nehéz is, mert egy estül mondjuk határidőt elvárni, vagy feladatokat elvárni, az, az elég nehéz közs, de, de talán a szépségét is ez adja. Tehát még mondjuk egy, egy cégnél mondjuk megkövetelhető egy munkaidő, egy munkamorál, egy annak egy teljesítménybére van. Addig itt igazából megfizethetetlen az a lelkesültség, az a szívbe ami, amit az önkéntesek sora nap mint nap, hónapról hónapra évről évre hoz ez az újsághoz. És tényleg valami csoda egyáltalán az, hogy, hogy ilyen hosszú időn keresztül mindenféle ilyen reklám hihány ellenére működni tud. Tehát a, a működési költségek valahogy visszajönnek, elfogy annyi újság, hogy, hogy az újabb számokat kiadhatjuk. Az újságban nem az a gond, hogy nem tudnánk megtölteni oldalakat, és üresen maradnak. Lévjön, hogy nem a reklámnak vannak föntartva fönnt, az oldalak, hanem a, a lényeg információnak. És hát... Bízunk benne, hogy ez hosszú távon tényleg uh, tud egy olyan uh, élhető vonalat képviselni, ami példa lehet sok más újságnak is, hogy, hogy érdemes ezen az uton maradni és erre menni. Fekete-fehér a, a, a beltartalom, de tehát a ránézésre fekete-fehér, de a valós tartalom ö, pedig ö, egyre színes. Hát egy. ezért legyünk igazságosok, ez, ez nem fekete fehér hanem ez egy igényes Hát és kifejezetten igényes nyomlatechnikával van készítve, tehát az, hogy fekete-fehér ebben a, a kategóriában, vagy ebben a, a csoportjában a magaziknaknak, az, az inkább egyfajta jelent. Ez egy, egy vállalsz dolog. Ö... Nem Maltc is igazán dolog. illene ahhoz, hogy egy ilyen tarkabarka valami legyen, mint ahogy egy bánne heti lapok, vagy még havilapoknál Ez jellemző. Mindegyiken ugyanaz uh -huh. a nő van az összesnek az elején. Itt egészen más, és ez, ez, ez nem kényszerültök ilyen piaci dolgokra. A kagylok nél. Hát nem véletlen, hogy az Édes Indiá magazinban beszélgetünk róla. Az alapvetés mégis az erősen az indiai kultúrából, vagy oda kötődik, tehát ez a, a gyökér. De ha megnézzük, ez a lap, a cikkei nagyon erősen... Ö, ö, kinéznek ebből az indiai kultúrából. Így van. Nagyon erősen a magyar ö, kultúrába, és hát a világ más ö, kulturális hagyományait is összeveszítik. Mennyire tudatos ez, és mennyire, hogy mondjam, van egy kísérlete arra, hogy a, a, ezeket a megyek, nagyon sokan úgy gondolják, én is, hogy az indiai kultúra a, valahogy kép, valamiképpen a bölcseje az emberiség kultúrájának olyan régi, annyira ősi gondolatokat hordoz, annyiféle kultúra ágazott ki belőle sok-sok ezer év alatt, már rá sem lehet sokszor ismerni, hogy ezeknek a visszatükröződéseknek a megtalálása, ez egy rendkívüli izgalmas feladat. Ezt mennyiben véllaljátok fel? Én nagyon örülök, hogy ezt így láttad meg, és így említed, Ugyanakkor a főcímben elhangzott, hogy tradíció, hagyomány. És az 51. számunknak ez a, ez a tudatosan választott konzekvens témája, tehát gyakorlatilag szinte mindegyik cikkben ezt köszön vissza valamilyen aspektusból. Én azt mondom, hogy ha a tradíciót, a hagyományt, egyáltalán a szellemi hagyományt csak egy szemüvegen keresztül néznénk, még az lehetne sematikus, unalmas is, de azáltal, hogy igyekszünk párhuzamokat, színfoltokat fölmutatni ennek a jegyében, ennek a szemléletnek a jegyében, én úgy hiszem, hogy talán sikerül valóban egyetemes értékeket megragadni. Egyszer a Dalai Láma egyik előadásán megkérdezték, hogy mi a véleménye a nyugati buddhizmusról. Mire azt mondta, hogy hát, kérem erről kérdezzenek meg egy nyugati buddhistát, egyébként pedig az a véleményem, hogy nem támogatom az áttérést. És ez nagyon szíven ütött ez a gondolat, hiszen mondjuk a buddhizmus vagy a hinduizmusnak különböző iskolái, a jóga, az rendkívül mód terjed a nyugati világban is. Márpedig a dalai láma van egy olyan súlyos személyiség, hogyha neki van egy vélemény, azon el kell gondolkodni. És én arra jutottam, hogyha az ember az egyik formát fölcseréli egy másik formával, akkor tulajdonképpen nem jutott előbbre. De hogyha az egyik formát nem fölcserélem, hanem életképesen, termőképesen meghaladom, és egy egyetemes irányba teszek egy előrelépést, akkor azt hiszem, hogy az egy hiteles lépés. Uh -huh. Tehát a kagylókőknek is ez a, ez a szemlélete, hogy valóban ezt az ősi forrást, uh -huh. Indiát és a keletet általánosságban igyekezzen fölmutatni, és különösképpen azokat a csatlakozási pontokat, ahol ez ma, számunkra itt és most aktuális lehet. Uh -huh. a, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye azt mondja, hogy nem támogatom az áttérést. A kadlókört egyáltalán ö, nem úgy néz ki, mint egy ö, lap, Ez, a, hogy mondjam, maga a maga gondolat nem merül fel az emberbe, abszolút nem merül fel. Hát így van, meg a egyébként idegen a hitérítés az, egyébként is. Az eléggé világos, hogy akik a cikkeket írják, azok valamiben nagyon elmélyültek. A keleti kultúrának valóban szakértői. De ők a személyükben mégiscsak úgymond áttértek, nem? lehetséges. Ha már mondjuk a tradíciót említettük, akkor, akkor érdekes módon ebben a számban sikerült a, a magyar egyetemes tradicionális iskoláknak a, a két legfőbb műhelyét, illetve annak a reprezentáns képviselőit bemutatnunk, hiszen beválogattunk egy nagyon komoly cikket Várkonyi Nándortól, az időszívbelése, amely pontosan a, az időszámítás földi és kozmikus és kultúrákon átívelő egységességére mutat rá, emellett pedig Dúl Antallal, ugye a Hanvasi hagyatéknak az örökösével és képviselőjével készült egy riportunk. Tehát azt mondhatom, hogy ezek a tradicionális műhelyek jelen vannak a kagylokődben, és jelen vannak a mai szellemi életben ugyanúgy, Hát aki pedig ezeket a személyeket ismeri, azt hiszem rögtön tudja, hogy itt inkább felvilágosultságról van szó, semmint mm. bármiféle bezárkózásról, vagy, vagy hamis gondolatról. Úgyhogy ez az a szellem, azt hiszem, ami, ami elkötelez mindannyiunkat, hogy felelős módon és egy egyetemes szemléletmódból próbáljuk szemlélni a világnak a dolgait, és mm. beleágyazva a saját életünket is. Azért mégis vajon nem jelenti -e ez az, már csak gondolok Hamvas Bélára is, aki ö, talán nem ilyen helyes kifejezés ez az, az áttérés most ebben mm -hmm. az esetben, mert ez egy nagyon vallási jellegű ö, ö, ö, hangulatú szó, de mégis úgy tűnik, mintha az emberiség, a nyugati társadalom is abba az irányba indulna, hogy, hogy a világnézetét, Lassan megváltoztatja. Ó, de jó volna! Ezt nagyon tudnám. Párktól, nagyon hih? sokan próbálkoznak ezzel, uh -huh. hogy keressék azt a valóban hiteles ö, ö, szemléletet, ami ami mégiscsak szakít azzal a múltal, amit, amit nem tudunk most másképp leírni, mint, mint egyfajta keresztény hagyományal, de valószínűleg igazságtalanok vagyunk, ha a kereszténység szót használjuk ebben az esetben. Tehát, tehát, ne rózzuk talán nyugati típusú gondolkodásmódoknak, de ahhoz kötődik, lehet. és, és a, hogy mondjam, a, a hatalom néha igyekszik ezt a kettőt mm -hmm. nagyon együtt tartani, de Hát ez semmiképpen nem tűnik úgy, mintha Jézusi tanításokat hozná vissza, hanem inkább, inkább egy nagyon hierarchikus, hatalomra törő, intoleráns kultúra igazából. Nem akarok senkit megsérteni, de hát a, a, a kalózok és, és betyárok kultúrája azért tulajdonképpen a mi kultúránk is, miközben... A gyökerei láthatóan valami egészen máshova vezetnek. Hát talán ezt igyekszik felmutatni, ha már a tradícióról beszélünk általánosságban. Néhány párhuzamnak a fölemlítése, de én leginkább a görög gondolkodást említeném itt. Az Ezüst híd ókori gondolatokat választottunk demokritosz bölcsességeiből, és hát ő ugye Pythagoráus szellemnek az egyik kimagasló képviselője lévén, hát bizony megint csak a keleti hangulatot és a keleti érzelemvilágot hozza közelebb, de ez elválaszthatatlan a mai, a mai szervesült ókori görög gondolkodással. Ez ezer dolog visszaköszön ezekből az ősi bölcseletekből is. Tehát számomra ez megint csak azt tükrözi, hogy minél visszább megyünk, annál, annál elevenebbek a párhozamok. Uh -huh. És remélhetőleg minél inkább előre haladunk az időben, annál inkább újra uh, szervesé, uh, érlelődik össze ez a világ a maga sokétűségével együtt, hiszen valamiben egyetemes, hogy ezen a földön élünk mindahányan, akármelyik civilizációról, országról vagy kultúráról van is szó, és ebben az értelemben másoknak az eredményei, azok a mi eredményeink uh -huh. is. Mennyiben tartotok kapcsolatot az olvasóval? Mennyiben látod azt, hogy, hogy visszatükröződik az, ami, az a szándék, amivel a lap készül? Azt hiszem a, az sorozatok a legjobb a, alkalmak arra, hogy a, az olvasóinkkal kapcsolatot tartassunk. A, most már több mint 11 éve működik egy előadássorozat Budapesten, a napkeletbőlcset iskola néven. És... Uh, Azt mondható, hogy ez egy, egyfajta kagylókörtnek egy ilyen élőműhelye? Uh, mondhatjuk. Uh, bár uh, hát igen, tulajdonképpen teljes egészében, mert ugye a, a cikkek, illetve a témák ugyanúgy előjönnek az előadásokon. A is, is, is megjelennek ilyen igen? Igen, és tulajdonképpen mindig ott egy, uh, az amennyiben visszajelzés is, egyben egy ilyen uh, inspirációs és annak, hogy újabb és újabb témák kerüljenek bele az újságban. Um, akiket még intenzívebben megfog a, a Kagylók nemisége, ők viszont uh, szeretnének még mélyebben a, a, a gyakorlati oldalban is belekosztani. Nekik van arra lehetőségük, hogy, hogy akár ludostóra arra helyre ellátogassanak, ahol uh, próbálunk egyre több olyan programot szervezni, ami lehetőséget ad a dolgok megélésére, és kezdve a, a favágástól a, a vízhúzásig. De erről bővebben egyébként a kajlókürt honlapján a www.kajlokurt.hu oldalon is találnak írásokat, útmutatásokat az aktívabb érdeklődők. Tehát mindenképpen megvan ez az élő kapcsolat és ez azt hiszem kölcsönösen jól működik. Most legyen egy két perc zenei szünet, és azzal a gondolattal fogunk visszajönni, hogy mik azok a lényeges gondolatok, mondjuk úgy, hogy a hinduizmusból, vagy a keleti filozófiából, amelyek meg megnevezendőek a mai nap is olyan gondolatként, mint fontos, elsajátítandó, megértendő legyen az filozófia vagy akár életvezetési tény. és az édes Indiát hallják. Bányai Géza vagyok, vendégem Rázgéza, a Kadlókört Folyarat Főszerkesztője és Dériván alap munkatársa. A Kadlókört 51. számát tartjuk a kezünkbe, amelyik egy, én azt hiszem, hogy egy új korszakot nyit a Kadlókört életében. Ö, arról beszéltünk, hogy milyen hatással vannak ezek a ö, keleti gondolatok, hogyan találnak utat ö, a, a nyugati ember szívében? Ki lehet-e emelni néhány tényszerű elemét a keleti gondolkodásnak, aminek tényleg helye volna, megnevezve pontosan, hogy mi az? Ja, hadd mondjak két-három ilyen tényezőt. Az egyik, amivel egyik cikkünk is foglalkozik, Nemes Kéri Péter szerzőtől, a reinkarnáció, és erre úgy rögtön mindenki azt gondolná, hogy á, már megint a kelet és megint India vagy a buddhizmus, de a cikk pontosít az antik görög mitológiában és filozófiában. Tehát ez megint rámutat arra, hogy van egy egyetemes tudás a lélek öröklétének szemben a test mulandóságával. Ennek az egyetemes tudásnak a fölmutatása, fölbukkanása egyik, másik, harmadik civilizációban. Annak idején a az alapító atyamesterünk mindig azt mondogatta, hogyha két-három dolgot megértenének az emberek, hogy van karma, tehát a tetteikért felelősséggel tartoznak. Nem csak népmesei fordulat, hogy jót tett helyébe, jót mm -hmm. vágj, azt meg még kevésbé tudjuk, hogy rossz tett helyébe, rosszat vagy vágj. De. Tehát ha ezt megértenénk, hogy a tettek azok következményekkel járnak, és ezért felelősséget kell vállalni, vagy hogyha jobban hinnénk a, a mulandósággal szemben a lélek örökké valóságában, akkor talán másképp tudnánk az élet dolgaihoz, vagy a egész egyszerű, banális hétköznapi problémákhoz is hozzáállni. Ebben is segít mondjuk ebben az átállásban, ebben a szellemi átállásban hát ennek a tradíciónak a vizsgálata, és egy nagyon izgalmas cikket választottunk még ehhez, a nők szerepével kapcsolatos cikket, hogy hogyan biztosították ők annak idején a, az életet, a kenyeret. Ez egy indiai kutatónőnek az előadása, amit Amerikában tartott. Vandana Sivának hívják ezt a nagyszerű lelkes harcosát a, a tradicionális szellemiségnek, aki rámutat, hogy a génmanipuláció, vagy a vetőmagoknak a, a nemesítése és ilyen ipari méretű előállítás, ez tulajdonképpen életellenessé válik. Tehát itt megint azt látjuk, hogy milyen aktuálissá válik a nyugati életmódnak az előre haladta, és ehhez képest egyfajta szellemi alternatívának a fölmutatása. Azt hiszem, ez manapság egyre többeket foglalkoztat, ma már minálunk is. Sokan próbálnak ősi vetőmagokat, fajtákat, növényeket, gyümölcsöket összegyűjteni, és tartani megőrizni, hiszen valahol ezzel is a, az égi rendnek a földi vetületét tudjuk működésben tartani. És ez nem egy ipari feladat. Igen. lehet -e azt mondani, hogy amikor a régmúltadat kutatod, főleg magyarokat ez érinti, van egy egész kiterjedt magyarság kutatás, ami ugyan nem hivatalos, de ami ezeket a keleti gyökereket nagyon komolyan veszi. És hát egyfajta filozófiát is próbál ehhez keríteni. Láttam Pabba Gábornak is, egy cikkeki jeles kutatója ennek a, az irányzatnak, és ezért a határánál az elfogadottnak, de hát a tudás előtt azért fejet kell hajtani. kell hajtani, és azért elég nehezen ugye veszi be a, a, a hivatalos, akadémikus a tudós társaság az, hogy valaki ilyen alapos tudással mond bátrakat tulajdonképpen, és vesz új irányokat a gondolkodásban, hogy ha ezt kutatjuk, akkor vajon mi a lehetőségünk, hogy hogy egy kvázi, egyfajta á, egy ilyen, ilyen, ilyen, ö, ásatást lehet csinálni a régmúltba, vagy pedig ö, megérteni azt, ami megmaradt valahol, mondjuk Indiában, mint élő hagyomány, és abból kivenni azt, ami annak a filozófileg is tiszta lényege. És azt magunkévá téve alakítani aztán ki, egy újat, ami a réginek egy, hát nyilvánvaló más szinten való folytatása lesz. Udán nem fogunk tudni visszatérni. Ezen nagyon sokan gondolkodnak, és örülök, hogy ezt felemlítetted. Mert meggyőződésem, hogy nem egyfajta restauráció, vagy nevezük úgy inkább archiválás a, a feladat. Tehát nem, nem visszafelé kell menni feltétlenül. Oda kell visszamenni, hogy tudjunk meríteni a forrásokból, és ebből a közös emberi, szellemi, isteni tradícióból merítve, megfogalmazva új alapokon, új szemlélettel, most már nem, nem ezzel a, a hedonista, kényelmi, civilizációval ö, szembenézve, hanem valóban egy felelős, egy közreműködő, egy, egy lelki értékeket is szem előtt tartó ö, gondolkodásmóddal, tulajdonképpen egy cezúrával újra kezdeni az életünket. Nagyon sokan érezzük, hogy itt valahogy nem jó felé megy ez a világ, de hogy miért, meg hogyan, meg mit lehetne változtatni, ezt, ezt még talán nem annyira tiszta előttünk. Meggyőződésem, hogy a régmúltnak a, a kutatása az feltétlenül segít ebben, mert aki nem ismeri a múltját, az a jelenét sem tudja értelmezni, és hogyha nem értelmezem a jelenetet, akkor nincsen jövőm sem. Tehát a, hiába oszlik az idő három fázisra múlt, jelen és jövő, Mégis egyetlen idő van, és ezt öröké valóságnak hívják. Uh -huh. De ilyen meg azt is mondhatjuk, hogy csak az van, ami van, mert hogy mindig jelenben van, talán lehet azt mondani, hogy a múlt és a jövés a jelenben van, nem akarok persze most eltérni a témától, de valahogy ezt most ideillőnek érzem, hisz ez is az a szemlélethez tartozik. Kétségkívül... <kül> És hát, ha mondjuk egy ilyen évfordulós lapszámról beszélgetünk, akkor persze legyen a múltunk is, a jelenünk, és a, és a jövőnk alapja is a jelenünk. Tehát e, itt a kontinuitás úgy érzem, az nagyon fontos, és amit említettél az előbb, hogy, hogy generációkon keresztül. Tulajdonképpen ezt a lapot, ezt a hivatást is mi megölköltük a mesterünktől, és nagyon bízom benne, hogy amikor mi letesszük a lantot, lesz valaki, de. ez tovább fogja vinni. És ez az a kontinuitás, ez az a tradicionális szellemiség, ez az a, a generációkban való gondolkodás, ami nem csupán családokban tud működni, hanem igenis szellemi műhelyekben is tud működni. Hmm. És talán ebben az FMR, meg ilyen nagyon, nagyon pillanatnyi értékekre épülő életben szükség van ezekre a kontinuitásokra hmm. és ezekre a folytonosságokra. Aki mondjuk, hogy így megváltozik, Elkezd valahogy másképp gondolkodni, de nem tudom, hogy ehhez elég-e a kagylókürt. biztos egy nagy, hogy mondjam, lökést ad hozzá. Nem kell az valami nagyon nagy erőfeszítést is tenni, mert én nagyon sokszor úgy érzem, napiről beszélgettem valakivel, egy nagyon kitűnő emberrel, aki egy nagy vállalatot hozott létre, és megpróbál egy ilyen alternatív módon működni, nem versenyszerűen, hanem, hanem együttműködési szellemben. És azt mondja, hogy tulajdonképpen a vált nagyon sikeres, és mégis néha nagyon rosszul érzi magát, mert azok az elvek, amiket megpróbált bevinni, és a munkatársainak bevinni, azok nagyon sokszor a saját munkatársainak a belső ellenállásán ö, ö, csorbulnak ki, ha nem is buknak meg, mert azért ő de nagyon nehéz áttörni bizonyos falakat, hogy az ember másképpen ö, gondolkozzon. Tehát hiába szimpatikus valami, ö, nem biztos, hogy az belülről megváltozik. Sőt. És még egy gondolat, hogy egy régebbi kagylókörtbe e, Abban Narayan, miután az első között írta, hogy a pessimista hangulatú, vagy tendenciájú magyarságnak a, a fölrázása, optimizmus felé való terelése és a kagylókörtnek a célja, tehát nem ez a múltba révedő, nekünk semmi nem sikerül, úgyse lehetsége, stb. stb. Ez a magyar busongás, legyen a, a cél, de én azt hiszem, sosem tűzte azt az amerikai típusú hurrá, jövő, én minden jó lesz, én. és mint a tudomány, is azt mondja, hogy ma még nem, de tíz év múlva meg fogjuk gyógyítani a rákot és nem tudom micsodát, és a többi, igaz, hogy akkor már 50-szer más, 50 más betegsége is számolni kell, de azokat is majd meg fogjuk és legyőzzük, és mindig a, mindig a jövőben, mindig, mindig egy kitöltetlen csekket nyújtanak át. Igen, ez nagyon fontos, Igen. amit említesz, hogy, hogy ne, ne toljuk ki a megoldásokat, ne mástól várjuk, ne, ne a külvilágot hibáztassuk. Ugye a, a Gandhi-féle mondás, hogy amerre felé szeretnéd látni, hogy a világ mozduljon, hát tedd meg te az első lépést, vagy légy te az a változás, amit látni szeretnél. Ez rendkívül aktuális, de sajnos a, a kondicionáltságunk az nagyon mély. És nagyon korán kezdődik ez a kondicionálás, hát hiszen a mai magyar oktatási szemléletben csak versenyszellemű játékokat és tréningeket tartanak már Szlovéniában is az együttműködésre jobban oktatják a kisgyerekeket. Mm. Tehát ez nagyon mélyen rögzült bennünk ez a, ez a fajta ilyen versenyszellemű és individualista és nem tudom milyen kondicionáltság. Tehát erőfeszítés nyilván hogy kell. Az egyik keleti bölcselet azt mondja, hogy ahogyan a vízért mélyre kell ásni, ugyanúgy a növendéknek a bölcsességét is mélyen kell lásnia. Atmara, Atmara. Szédes Indiát, vajákbányai Géza vagyok, Rázgéza és Déríván Kagylókürt. Munkatársai, Kagylókürt főszerkesztője és egy munkatársai a vendégeim. Ma az 51. Kagylókürt volt a témánk, és ehhez nagyon erősen kapcsolódik az a, már említette Déríván, hogy Ludaston van egy létesítmény, ugye nem tudom, mint anya tanya, hagyd nevezze így, hisz a tanya világban van, de valami oktatási központ, nem tudom, hogy minek kellene majd ezt pontosan nevezni, és ott lesz egy ünne, ami, ami amiben, vagy ahol azok a dolgok, amiket a kagydók körül témák, ott az eg gyakorlatias, egész gyakorlatilag formában megjelenik, ha jól gondolom. Igen, jó gondolod, de hát Nehéz egy élményről úgy beszélni, hogy uh, ha az ember nem tud uh, részt venni benne. Uh, én maga a kagylókört alapgondolatiság, a szellemisége, ugye uh, leginkább azért inspiráló, mert uh, egy olyan gyakorlati oldala is megnyilvánul, amit uh, lehet, hogy sokszor a megszokott környezetben, egy városi létben mondjuk az ember nem tud annyira megélni, nem tudja annyira átélni ennek a mondanok a lényegét. De a tanyavilágban, ahol a megszokott közművek, víz, áram nincs, és egy abszolút nomád körülmények között próbálja az ember megoldani az életét, ott igencsak felszínre hozza a filozófiának és a megvalós súltságnak a, az elementáris élményét, vagy, vagy lényegét. Már évek óta szervezünk táborokat, az utóbbi időben főleg gyermekeknek, kicsiknek, illetve most már nagyobbaknak is, mert ugye most már többen ugye lassan így elérik a 17-18 éves kort is, és évek óta a lelkes látogatói a táborainknak. És ott igyekszünk a, úgy megszervezni azt a, azt a hetet, hogy ne egy ilyen kényszenvedést legyen nekik, ne egy ilyen, ilyen gyötrő lemondás, hogy most távol vannak mindenféle megszokott jótól, idézőjelben jótól, ami kitöltött eddig a 24 órájukat hanem szembesülnek azokkal a dolgokkal, ami, aminek az igazi értéke akkor lesz meg, hogyha ha, ha valahol a hiányát is megélik. Tehát ha nem tudnak úgy fürdeni, hogy nem húznak a kútról vizet, nem lesz hogy meleg vissza, nem gyűjtenek be a kájába, ha nem megy a nap, akkor maximum gyertját gyújthatnak, vagy tábortüzet. És ezen túlmenően pedig próbálunk egy olyan szellemiségben e, e, e, értéket közvetíteni feléjük, hogy amire az előbb is szó volt, hogy ne egy ilyen versengő mentalitásban éljék meg, e, vagy készüljenek fel a nagybetűs életre, hanem próbáljanak meg e, vagy párosával, vagy csapatban egymásért e, tenni, dolgozni. És például a tavalyi tábor is egy, egy fantasztikus um, élmény volt a számunkra, amiben nagyon távolról jött tehát gyerekek, um, egészen más hangulatban odaérkező gyerekek is. Ne, nem egy, egy csoportként élték meg a, a, a, a tábort, hanem egy, egy fantasztikus csapattal minősültek, amiben a, a legjobb kvalitású személyis örömmel segítette a, a nem éppen rátermetteket, uh -huh. illetve a nem éppen rátermett és nagy tisztelettel elfogadta az előtte járók segítségét. És nagyon szeretnénk azt, hogy tényleg ezzel uh, már úgy, egy olyan, olyan indulással tudjanak belemenni a, az életbe, ami a mai világ nem biztos, hogy, hogy már így a nagy futószalag, meg meg, meg tempójában meg tudná őket tanítani. De, de így, hogy ki tudjuk -e őket ragadni abból a megszokott körülményekből, amik úgy, úgy lekötik az érzékeiket, lekötik a, a minden energiájukat, és kikerülnek egy olyan világba, ami de megélik a, a, a szelet, megélik a, a napsütést, megélik a, a, a vízerejét. Uh -huh. És a sok csilagos szállodát, ami <gül> uh, lesen lehet őket beszélni. Arról, uh -huh. hogy sokan úgy jönnek hogy ó, oh, hát sátorba hát az, az, az, az, az ők nem. De amikor látják, hogy mindenki a sok sokcsilagos szállodá alatt alszik, uh -huh. sokcsilagos szálloda valszik, akkor, akkor örömmel mennek ki a csilagos ég alá, és tanulmányozzák az égboltot. Hát ugye közelbe, nem nagyon van még ilyen erősebb fényforrás, csak maximum kecskemét fényei, tehát nem nyomják el a, a csodálatos csilagos eget. És rengeteg ilyen élményt próbálunk neki, a kenyérsütés, a tavaly volt lehetőség, hogy akkor jó, jó sikerült a rostermés, az aratás élményét megadni nekik. Én őszintén szóval irigykedve nézem sokszor őket, hogy milyen jó táboraik vannak, mert Gyerekkoromban én nem jutottam a, a, az aratásra, mm -hmm. az aratásokra, és így megélni ennyi idős fejjel, e, fantasztikus az volt, igen, és azt hát De, hogyha, e, e, Egyébként, bocsánat, ez a ludastó, most, most kapcsolok tulajdonképpen, vagy hozom össze magamban is a képet. Jól gondolom, hogy ez a hely, ez tulajdonképpen szóval, a kadlökült főszerkesztősége is egyúttal? Hogy úgy mondjam? Tehát... Virtuálisan mondhatjuk, legalább annyira virtuálisan, mint a ludastó, ugyanis ez már kiapadt, kiszállt ez a tó. <gül> <gül> tehát már csak virtuálisan <gül> létezik, de a térképek még egyébként jegyzik. És éppen erre szerettem volna után... De te mert... ott laksz? I igen, igen. igen, tehát ahogy említetted, igen. hogy egy létesítmény, Jó. vagy hogyan is ragadjuk meg. Nos, hát ez egy olyan létesítmény, ami egy 80 éves tanyosi iskolában működik. Ez a bázisa. Az igazgatóasszony 97. esztendős, és még mindig elszokott látogatni hozzánk. Jót élt el az életét és generációkat nevelt föl, talán abban a szellemben, amiről itt az előbb beszéltél. És ezt én azért tartom fontosnak, hogy a, a mi gyerekeink, akik már a 21. században születtek szinte, még bele tudjanak kóstolni ebbe, Igen. hogy derékemberé váljanak. majd akik ott fölnőttek, azok nagyon derékemberek lettek. Tehát valahol ezt a kondicionálást el kell kezdeni, ezt Igen. a nevelést, ezt a fajta értékfölmutatást el kell kezdeni, tehát a gyerektáborok ezt e, testesítik meg. Egyébként ez egy e, központi hely volt a pusztában, a kecskeméti pusztá, pusztákban, a ludastói iskola. Tehát ez hosszú évtizedekig tanyosi iskolaként működött, ahol először szerveztek a környékbelieknek a háború után például folyamat, mert ruhájuk nem volt az embereknek, és a gyapjúból valami kis pulover készítettek maguknak. Először volt filmvetítés a pusztákban, tehát forradalmi lépéseket csinált ez, a, ez, a, ez az asszony, az igazgató asszony, akit rajongásig szeretnek a, a diákjai minden mai napig, Katinéni és nagyon boldogan vállaltuk föl ezt a, ezt a szellemi örökséget, és mondhatjuk, hogy ma is egyfajta iskola, ma is egyfajta uh -huh. szellemi iskola működik itt, aminek hát ez a napünnep lesz az egyik, uh -huh. egyik ilyen emblematikus rendezvény. Ezt hát most a, a, egész konkrétan úgy kell értenünk, hogy itt a hallgató is, párki most elmehet oda, ugye? Meg van hív. Hogy, Hogyne? Hogyne? Hát, akkor ez egy... Ezt, ezt egy kicsit el is kell magyarázni, hogyha valaki el akar oda menni, akkor az hogy talál oda? 21-e az vasárnap, ugye? Így van. Pontosan a napforduló Igen. napja, illetve majd a éjszakája. Nagyon egyszerű megtalálni egyébként a helyet. Ez Kecskemétől 15 kilométernyel van. A Helvétia nevű faluig kell eljutni. Ezt ne Svájcban keressük. Néha a postánkat ugye kiviszik Svájcba, és onnan küldik vissza. Ez mégsem ott található. Tehát a Helvice nevű falu, és ott a... Mondja az ötösön, az egyesen út. Indulnak Igen. kell. Igen. <gül> és nem nyugat felé, hanem Helvécén nevű falu, és amiben a, a, az Áruház utca, vagy Kiskörösi út, amiben a templomot, a katolikus templomot megtalálják, azon kell elindulni. Egy idő után elfogy a műút, kezdődik 5-6 kilométer földút, és amikor már az utolsó reményét is elvesztette az ember, hogy jó irányba halad, akkor kell még 300 méterrel tovább, menni és ott megtalálják. Egyébként a Ludastói Iskolát mindenki ismeri mm. a környéken. Talán egy fontos támpontot a kis vonat, egy... ami Kecskemétet kiskörössel köti össze. Naponta háromszor is megy a, a kis vonat oda vissza. A sinek mentén. Kell haladni, És akkor biztos, hogy nem tévesztél senki a. De egyébként az erdővonásnál is onnáll nekik, hol állnak? Hát hajnal négykor indul az első nyáron, <gül> tehát aki okay, elég bátor, szeretettel várjuk. Hát minden azt mondom, hogy egy telefont adjunk azért meg a hallgatónak, vagy hát van itt, van itt kettő is. Két telefonszámot mondanék, jo, mind a kettő 30-as, tehát 30, 245, 57, 95-ös illetve a másik, 30-as, 520-92-28. ezeket a telefonszámokat a honlapunkra föl fogom tenni, ma azért a hallgatóinknak hadd hát hívja meg a figyelmét mint, minden alkalommal, hogy van már a műsornak egy saját honlapja, edesindia.com civilradio.hu, ez a címe, így ékezetek nélkül, és ott rajta vannak az eddigi műsoraink is, ez a műsor is meghallgatható lesz, egy néhány óra múlva már ott, és azok az információk, amik elhangzottak, hogy hogy lehet elérni, azokat megpróbálod rárakni, hogy mert azért nem könnyű megjegyezni. A programról is lehet, hogy Igen, igen. Um, nagyon izgalmas így a program összeállítás, uh, talán még a, a, a leírás még elég uh, szűken adja vissza azt a hangulatot, amit ott próbálunk uh, megteremteni. kezdőni fog például egy Indé tánc bemutató, hogy Odyssey táncművész uh, jön el, uh, Bladoniszky Edit, Aditi, uh, aki, mint egy ilyen megnyitó szám uh, gyönyörű indiai, tradicionális táncstílust uh, fog bemutatni. És utána lesz a, a tűzszertartás, ami egy ilyen országjobbító, karmai égető, lélekemelő uh -huh. szertartás. Uh, Imafelajánlással, fohászokkal, uh, a, a most elkészített uh, tűzoltáron, pusztai tűzoltáron, amelyik most már, hát most már nem is tudom, a éve egy ilyen folyamatában, ugye a napfordulókor, illetve a nap megtartott ceremóniát kötöttünk a helyhez, és utána lesz még csak így néhány, néhány dolgot, hogy lesz például ilyen, ilyen lovas ilyászat, lesz vegeterianus főzőverseny bográcsban, lesz egy ilyen pusztai vásár, lesz joga bemutató, lesz a közeli kecskeform meglátogatása. Lakoma is lesz látni. Lakoma, lát. lakoma <sítható> e lepésütés kemencében. Uh -huh. Lesz egy ilyen homokmandala készítés. Homok pusztai zenéde egy Győri kedves barátunk várai, Laci bácsi zeneprofesszornak az előadásában természetgyógyászat, masszázs, vérnyomásmérés, hát minden olyan dolog, ami a felnőtteket úgy, úgy érdekli, és kell ahhoz, hogy jobban elmélyedhessenek hangulatban. És gyerekekre is gondoltunk, nekik egy külön szalma bál a várat építettünk, ahol minden gyermeket a, a vára-bál. Szeretnénk nekik is külön olyan programokkal kedveskedni, hogy tényleg a szülők jól érezhessék ott magukat, és ne kelljen a, a mindenról odafigyelni, úgyhogy a lényegről róla maradjanak. Én annyit tennék még hozzá, hogy, hogy a, az eszméje ennek a ludastónak, ami ezt a tanyasi iskolát és egyfajta szellemi iskolát megtestesíti, hogy tanya világ ludastó, tanya világ és ebben számomra pontosan az egyetemes értékek, a az egész világ mindenség, meg a pici helyi ö, lokális életünk találkozik. Ez egy óriási meccéspont, hogy, hogy mi élhetjük meg a nagy egyetemes tradíciónak, világi, szellemi értékeknek a találkozását, és mindenkit szeretettel várunk ezen a, ezen a nagyon izgalmasnak és nagyon tartalmasnak ö, mutatkozó alkalmon, ami azt hiszem, így a személyes életünk mellé egy nagyon távlati kitekintést is nyújthat. Nektek megköszönjük az információt, és még egyszer elmondom, hogy az edesindia.cradio.hu honlapon ezeket az információkat meg fogják találni, úgyhogy menjenek vasárnap Dudastóra, a Dudastóra, Naptanyába. Yeah